O han har selv gitt meg i oppdrag å bygge hus for ham i Jerusalem, som er i juda. Vem som enn er blant dere av hele hans folk, måtte hans Gud vise sig å være med ham. La ham så dra opp til Jerusalem, som er i juda, og gjenoppbygge Jehovas Israels Guds hus. Han er den sanne Gud, det som var i Jerusalem. Og enhver som er igjen på ett vilket som helst sted hvor han bor som utlending, Hamska skal på hans sted støtte med sølv og med gull og med eiendeler og med husdyr, uten den frivillige offergaven til den sanne Guds hus som var i Jerusalem.» Da brøt de opp, overhodene for Judas og for Benjamins fedre, og prestene og levittene, ja en hver hvis ånd den sanne Gud hadde vakt, for å dra opp og gjenoppbygge Jehovas hus som var i Jerusalem og alle rundt omkring dem styrket deres hender med redskaper av sølv, med gull, med eiendeler, og med husstyr og med utsøkte ting, foruten allt det som ble gitt frivillig. Dessuten hentet kong Kyros selv fram de redskapene som tilhørte Jehovas hus, dem som Nebuchadnezzar hadde ført bort fra Jerusalem, og deretter satt i sin Guds hus. Og Kyros, kongen i Persia, begynte å hente dem fram under ledelse av Mitredat, skattmesteren, og å telle dem opp til Shesbassar, judas høvding. Og dette er tallet på dem. 30 kurvformede kar av gull, 1000 kurvformede kar av sølv, 29 reservekar, 30 små skåler av gull, 410 små anerangsskåler av sølv, og 1000 andre redskaper. Redskapen av gull og sølv var i alt 5400. Alt dette førte Shesbassar med seg opp, samtidig med at de landflyktige folket blir ført opp fra Babylon til Jerusalem